Lionel, pikax, zorionak? Imiesker. Zu itsasarraunean laugarren gelditu zara mundu mailan. Bai, bai, bai, grezian, laugarren izan, bai, pixkarat, frustrazio, frustrazio tiki bat da, hein? pena pixkat, baina, bon, laugarren. La Gehiago esperazioan? Bai, pixkat eta azken finian, irugarrena urbil-urbila da, mm. Oga eta segundu, baina baldintza haietan ez da ez da fitxik. Ez dut, ez dut biziki ongiku deatu nire legata, ez nuen ikusi, hain uh, urbil ziren, eta bo, orduan pisk, decepzio txiki bat da. Ziburut zara eta urdiokon egiten duzu harrauna? Bai, urdiokon bai, egiten dut, uh, Donibaneko baneko urdiokon, uh, fitxatu anai zere baina. Irunen santiago tarak, nahi, ba? bi, bi aldiz fitxatua naiz, eta gehienetan irunen agaun olympikoa egiten dut, eta, eta doni gero eta gehiago itxas egiten dut. Aspaldiaz ezin entrenatzen? Ho, bai, bai, ogoi eta amago jote. Egunero, egunero entrenatzen gara, elburu hori lohtzeko, eta bo, ez da txara baina. Zein da, zure hondoko elburua? Urengo frantiako txapelketak maiatzen, eta gero behar bada munduko ere bai, elduden uh, urtean behar bada baina, bo. zaila izanen da Lima, Perun izanen da, eta bo. antolatu behar dugu zerbait baina ez dakiko horreindik uh, nola.